у випадку чого, допоможу. Дні відпочинку скрапували один по одному, і от залишився останній. На обрії з'явилася Москва. Вранці Русь завмерла біля того ж причалу, від якого відійшла 15 днів тому. Знову Виснажлива спека, пилюка, гарячий вітер. Все, як у нас. Як у них, прохолода, затишок, спокій закінчилось. Софії з Юлькою пощастило. Вони придбали два квитки додому. Правда, плацкартні. Та це не важливо, аби їхати. Прощалися гарно і зворушливо. З подарунками, обміном адресами, запевненнями у тому, що одразу по приїзді напишуть. Так і сталося. Олі написала листа з Маямі, щойно повернулася з круїзу по Дунаю. Від Френка і Беці ані листа, ані обіцяних подарунків так і не діждали. Увечері Олі і Рей провели їх на вокзал. Відвезли на таксі, не дозволивши заплатити. Потім Рей найняв чоловіка з візком, який відвіз їхній багаж на другу, як було оголошено, платформу. На жаль, поїзда вони дочекатися не могли. Мусили повернутися на корабель до дванадцятої. Попрощалися. Софія і Юлька поволі поверталися у своє задзеркалля. Минула година, вказана у квитку. Поїзда не було. Нарешті хрипкий голос чергової по оголосив «Поїзд Москва-Львів відправляється з восьмої колії через вісім хвилин». Подруги перезернулися. Для того, щоб узяти всі речі, їм просто не ставало рук. Благати носія, аби допоміг, виявилося марною справою рей йому заплатив доларами, а на їхні дерев'яні пан носій і не глянув. Дівчата ще раз перезирнулися, вхопили в кожну руку по дві сумки, Софія завдала на плечі гітару і бігцем, аж дух випирало, вони рвонули до восьмої платформи. Сходи, підземний перехід, знову сходи. Руки здавалося от-от обірвуться, серце вискочить з грудей, а поїзд ось-ось рушить. На останньому диханні добігли до свого вагона, закинули речі в тамбур і по одній сумці, ледве не тягнучи по землі, віднесли в своє купе. Як повертатися до радянської дійсності, то одразу. Дорогі реалії рідного побуту огорнули їх солодко і п'янко. Купе, звичайно, було останнє біля туалету. Всю ніч туди-сюди зновигали усілякі типи, п'яні і не дуже. Вони щиро гримали усіма дверима, якими могли, то про сон не йшлося. Запах рідний радянський вагонний сморід замість на шатирю швидко прочистив їм звичного до терпких парфумів та м'ятної жувальної гумки носа. Звикаємо, рідненькі. Коли вони притягли усі свої торби з тамбуру, з'ясувалося, що покласти речі нікуди. В ящику під полицею щільно впаковані лежали пляшки. Очевидно, провідник підробляв ще й у такий спосіб. «Може, викличемо покоївку?»